Наче свято. Алекс поставила ліхтар на пеньок, розгорнула біля нього тканину і трохи розсунула сирий хліб, поки все не набуло гарного вигляду. Насправді жалюгідно. Це був лише сирий хліб, але вона мала чималий досвід в тому, як змусити уявити у Богу їжу, наче свято. Її святість сказала, що вони повинні бути добрими. Зрештою, це і здавалося доброю справою. Щось таке, що їй самой хотілося б, аби хтось зробив для неї якби вона залишилася в лісі сама. Щось таке, чого ніхто ніколи не робив для неї. Бу! Алекс підстрибнула. Хоча вона очікувала цього. Можливо, тому що вона очікувала цього. Кожен довбаний раз. пробурмотіла вона, приклавши одну руку до калатаючого серця. Сонечко пройшла повз неї до пня. Пройшла – це перебільшення. Навіть кіт у флісових капцях здійняв би галас у порівнянні з нею. Як ти це робиш? запитала Алекс. «Я раптово видаю звук біля твого вуха. Не пу, зникнення. Я затримую дихання і роблю це». Сонечко присіла навпочіпки біля пня, відсунувши капюшон, і оглянула їжу. «Бенкет? Це хліб і сир». Сонечко намалювала довгими пальцями коло в повітрі над їжею і зазирнула всередину. «Але подивіться, як розкладені. Просто як є». Сонечко перевела погляд, і Алекс відчула нервове тремтіння, яке вона завжди відчувала, коли ельфійка дивилася їй прямо в очі. Тоді мені подобається, як є, вона взяла сир і погризла його між передніми зубами. Ельфи у вітражах завжди були озброєні страхітливими іклами, які часто впивалися в якогось святого, але ікла сонечка не були схожі на зуби, що зривають людську плоть з кісток. Між двома передніми зубами навіть була дивна по дитячому маленька щілинка. «Як воно?» – запитала Алекс. «Сирно. Це погано? У багатьох інших ситуаціях так, але в сирі це просто необхідно». Алекс дивилася, як вона їсть. Було щось чарівне в тому, як вона рухалася, така акуратна і швидка. Можливо, витріщатися було невічливо, але манери Алекс ніколи не були найкращими. І, мабуть, сонечко вже звикла до людських поглядів. У неї була головна роль у виставі монстрів, чи не так? «Бальдазару не сподобалося». Сказала Алекс, коли тиша почала відчуватися як тягар. «Думаю, він вважав, що це нижче його гідності. Він вважає, що більшість речей нижче його гідності». Безумовно, він вважав Алекс нижчою за себе. Він дивився на неї як на шматок лайна. Але вона і була шматком лайна. Запитайте будь-кого. «Він стане менш прискіпливим», – сказала сонечко. «Я цього не бачу. Тоді він стане більш голодним. Гадаю, він щось задумав. Всі щось задумали». Він вчить мене історії троє. Сонечко подивилося вгору. Знову той легенький трепет. Як таке могло статися? Я запитала про це місце, і Батиста запропонувала мені розповісти, а Бальтазар сказав, що не може витримати такого поганого викладення. Він знає все про імперію Сходу. Ну, він так каже. І він знає все про все. Ну, він так каже. Він розмовляє дванадцятьма мовами. Ну, він так каже. Це добре. Правда? «Ти можеш вивчити дванадцять способів, як послати його нахуй!» Алекс бризнула сміхом. Потім зрозуміло по обличчю сонечка, чи це був жарт, і позадкувала. «Як я вважаю, що я маю знати про троє? Хоча б трохи, якщо я збираюся сісти на змійний трон?» Ем, Це була майже вершина зростаючого списку речей, про які Алекс не хотіла думати. Разом із запахом горілого м'яса в заїжджому дворі. Про те, як кров сочилася з дірки в животі того охоронця. Звук, який видав Маркіан, коли щели вовка зімкнулися навколо його голови. Здійнявся пронизливий вітер, і Алекс обхопила себе руками. Вона сумувала за герцогом Михаїлом. Вона ледве знала цього чоловіка, та він був її найкращим другом. Він дав їй відчути, що вона може бути не шматком лайна. Або, принаймні, не завжди, що було приємною думкою, на якій хотілося затриматися. Якою обхибною хибною вона не була. «Може, тобі варто повернутися до інших?» Сказала сонечко. Алекс підвелася, витираючи очі, вдаючи, що в них щось потрапило. Я тебе дратую? Ні. Я думала, що це я тебе дратую. Сонечко відламала шматок хліба і простягнула його. Залишайся. Дякую. Алекс взяла хліб і знову опустилася на пеньок. Віга і Барон тільки те й роблять, що сваряться. Схоже на них. А Батиста і Бальтазар намагаються переплюнути одне одного, поки Яків хмуро дивиться в темряву. «Яків – хороша людина. Справді? Я знала дуже жахливих людей, тому, мабуть, я погана суддя. Але я думаю, що Яків помер би за тебе. Як би міг?» «Алекс від цього не стало легше». «Я сподіваюся, що в цій подорожі більше нікому не доведеться вмирати», – сказала вона, а потім пошепки додала. «Особливо мені. Надія не може нашкодити. Але й допомогти не може». Сонечко лише підняла свої білі брови і відгризла ще сиру своїми надзвичайно звичайними передніми зубами зі щілинкою. "Табір однаково майже порожній", сказала Алекс. "Усі пішли на вечірню молитву в якийсь монастир. Кажуть, що це найсвятіше місце в Романі. На великій дошці на дворі прикріплений список усіх чудес, які там сталися". "Щось інтригуюче", Алекс знизала плечима. "Не можу сказати. Не вмію читати, але я можу порахувати, і їх дуже багато". Там, мабуть, стопа святого Варфоломія, нога якою він вперше ступив у священне місто. Він був оголошений єретиком, здається, але повернувся до благодаті Спасительки. Так що надія є для всіх, здається. Навіть для ельфів? Ну, ні, мабуть, не для них. Брат Дієс каже, що ельфи не мають душі, тож е, церква насправді не фанатіє від ельфів. З мого досвіду. З мого теж, відповіла сонечко. Ти не хотіла б її побачити? «Що? Ногу?» – Алекс знизала плечима. «Гадаю, ступня кожного марця дуже схожа на ступню іншого. Ще й платити треба, щоб просто подивитися. За додаткову плату можна торкнутися до футляра, а за ще більшу – напитися з якогось священного джерела, щоб є з-під землі, якою торкалася нога». Гладке чоло сонечка трохи змочилося. «Ти платиш, щоб пити воду, в якій побувала нога марця? І вони дають тобі значок, щоб ти його носив. Навіщо? Алекс знову знизала плечима. Напевно, щоб сказати всім, що ти святіший за середньостатистичну людину. Напиши на ньому ім'я якогось святого, і паломники, блять, за що завгодно заплатять. Непогане здирство, якщо ти зможеш знайти спосіб його організувати. Дістань хороші мощі, підписані папськими інспекторами, і люди самі закидають тебе грошима. Ти б цього хотіла? Алекс ще раз знизала плечима. Гадаю, вони можуть кинути щось гірше, ніж гроші. Запанувала тиша. Сова скалькотіла. Десь у темряві гомін табору. Знову здійнявся вітер і зашелестів листям. «Тобі не буває самотньо?» – запитала Алекс. «Тут, на водинці. Сонечко подивилося на небо, у хмарах з'явився проріз, крізь який проглядалися зірки. «З чого б це?» «Я не дуже люблю людей, і вони, звичайно, не дуже люблять мене, але вони мені потрібні». «Кого б мені не вистачало?» Алекс подумала про їхню групу. Священник Чопурун, пихатий Мах – Прискіпливий вампір, похмурий лицар, татуйована жінка, яка будь-якої миті може організувати різанину. На половині списку вона знизала плечима аж до вух. «Мене? Але ж ти тут?» Алекс зіщолилася у своєму паломницькому габіті. Він не був ані теплим, ані зручним, але й у гіршому горбилася. «Мені так подобаються наші розмови», – сказала вона.